і чув від тебе щось інше. Так міркував дід Панас, ідучи поруч з Максимом у юрбі Челяді, що після бою поспішала до своїх возів на ночівлю. «А тобі ж, хлопцем, у який бік?» спитав хтось із Челяді. «Ай-гай, далеченько», непевно махнув дід рукою. «То, певно, тут ночуватимете?» «Та я й не знаю». Звичайно, тут би з вами куди краще. Ну, то чого ж? Воно й веселіше. Повечерюємо, поговоримо, а то сумно якось. Адже як татарва алла лакає. Дід зітхнув з великим полегшенням. В темряві придивився до свого співбесідника, Обличчя цієї літньої певноохворені на груди людини викликало довіру. Певно скріпаків здогадався дід і не помилився. Поки пройшли до вузів, розпалили багаття, повечеряли і полягали спати, новий знайомий розповів дідові ледве не про все своє невеселе життя. «Гай-гай!» думав дід, слухаючи це оповідання. Ляхам-кріпакам Хоч вони однаково І з панами вірі Певно не краще, ніж нам Русинам Щось подібне До співчуття Врухнулося в дідових Грудях Але зараз же гостро і чітко Майнула і опанувала думка Лях Певно м'якої вдачі Треба з цього скористатися. На ранок, коли ще всі спали, дід потихеньку збудив Максима і прошепотів йому на вухо. Хлопець негайно ж почав стогнати, мов хворий. Учорашній знайомий, ледве прокинувся, зразу ж звернув увагу. «Що то хлопцеві? Занедужав?» «Та й сам не знаю. Каже, болить щось усередині, а що? Гаразд сам не може сказати» поляк покрутив головою. «Полежати треба. Може, якось обійдеться? Та як же ж лежати, коли вже давно йти треба? Е-ні! куди та не ти не йти? Бач, як стогне!» Дід безпорадно махнув рукою, зітхнув і сів. Сірі хмари поволі затягували обрій, купчилися в чорні отари, все нижче і нижче осідали над польським табором. І нарешті опівдні почали сіяти дрібним, одноманітним, сірим дощем. Над наметами, над возами, всюди, гена наскільки можна було сугнути, стояла вогка силувата мла. А в рівномірному, якомусь занадто легкому шумі дощу було щось дражливе, настирливе. Люди, що поховалися по наметах, по темних землянках, а подекуди й під возами, сиділи майже всі нерухомі, сонні. Різноманітність звичайних щоденних вражень змінилася нудьгою, що її все більше і більше навівав одноманітний шум. Шум дощу впливав якось гіпнотизуюче. Досить було б позіхнути комусь у наметі, як зараз же починали позіхати всі присутні. І позіхання це не було таким, як звичайно, а опановуло всіх, немов якась пошесть. Навіть дід Панас, знаючи з свого довголітнього досвіду, що не можна піддаватися таким позіханням, коли треба, щоб думки були швидкі і ясні. Навіть дід. Мусив щохвилини чекати на якусь небезпеку, і той досить часто позіхав разом з усіма. А дощ шумів і шумів. Якби це було в звичайних обставинах, якби вчора не було нещасливого бою з козаками, якби нечутно було майже всю минулу ніч у таборі страшного, зловісного, але люди давно б поснули. Але с відомість, що тут недалечко за річкою стоїть у дощовому тумані незліченна орда, страшне слово татари, що вдарило вчора в серця десятків тисяч людей забонним пострахом. Нарешті, чекання чогось невідомого, неминучого, все це примушувало боротися зі сном і майже. Ще більше ніж настирливий дощ гнітюче впливало на свідомість польського війська. З намету на дощ майже не виходили. Тільки надвечір, трохи неначе розворушилися, спричинився до цього якийсь донитки мокрий, худорлявий, немов кістяк, жовнір. Він увійшов несподівано й обвів присутніх невиразним скляним поглядом. Дідові чомусь здавалося, що він спитає, «А де тут шпиги козацькі?» Але жовнір мовчав. «Ну, що?» Раптом спитав він так, що всі аж здригнулися з несподіванки. «А у вас що?» – запитав сусід дідів. «Та нічого. Вон, кажуть, у остророга вже спакувалися. Я думав, і тут». «Що тут?» «Та нічого», – загадково промовив жовнір і вийшов. За ним підвівся і пішов до виходу дідів-сусід. Дід і собі встав і вийшов на свіже повітря. А дощу вже не було. Намить майнув у їмлі худорлявий жовнір, за ним мов сновида дідів-сусід. Дід постояв. Подивився і хотів би вже вертатися до намету, а ж раптом далеко-далеко зарипіли вози. І чого вони їздять поночі?» – майнула думка. «Чи не відступ почався?» – почув він коло себе тривожний голос. І в ту ж мить з намету одна по одній вийшли дві постаті. «Треба б довідатись». Сказав хтось, позіхаючи Треба, позіхнув другий А вози репіли все виразніше А що коли справді тікають? Не вірячи самому собі, подумав дід І відчув, як серце забилося йому швидше і жвавіше Він увійшов до намету І не повірив своїм очам сонливості й тупої очманілості, як не бувало. Всі ворушилися, уставали, сідали знов, будили тих, що поснули, щось мурмотіли. Дехто виходив з намету і не повертався. «Певно, таки справді в таборі щось негаразд», сказав хтось тривожно. Іначе у відповідь йому коло намету хтось скрикнув. «Тікають? Що, татари? Тікають!» Матари? загомоніли в наметі. Ай, матка свята! закричав хтось коло входу. Цить, цить, тихо треба, почулися голоси. Вози зарипіли зовсім близько. Коло входу зчинилася метушня. Кожний намагався першим ускочити до намету. Люди штовхалися, лаялися, але не голосно. Та що сталося? запитав дід. Ніхто йому не відповів. Перелякано кидалися до своїх речей, хапали клонки, жужмом зв'язували одежу і зараз же забували про неї, кидаючись до виходу. Хтось зачепив каганця, почалася б пожежа, якби не дід. У темряві жах охопив людей ще довше, а вже не думали про те, щоб щось захопити з собою. Поривалися тільки якнайшвидше вихопитися з намету, начебто там, на свіжому повітрі був порятунок, але там було ще страшніше. Вийшовши, дід не стільки побачив, як зрозумів, що весь польський табір метався немов у пропасниці. Очманілі від жаху люди, бігали від намету до намету і перелякано запитували, що сталося. У всіх напрямах можна було помітити рух возів, карет окремих військових відділів, а найбільше переляканих на смерть юрб. Найстрашніше було те, що все відбувалося без великого галосу, немов крадькома. Що сталося? запитував Інколи Дід, але йому майже не відповідали. Зрідка тільки хтось шепотів: "Татари" Конець польський і остророг уже утекли, все покидали. Орди сто тисяч. Це було якесь чудо. Дід протирав собі очі, смикав себе за чуба. Що це? Сон? Чари? Невже справді тікають? Поляки тікали. Це було щось неймовірне. З нечуваною швидкістю. Жах охопив сто двадцятитисячну масу людей, і вона нестримним потоком на осліп кинулася геть із табору. Хто перший почав тікати, куди тікають, чого, ніхто не знав. Але навіть найспокійніші, побачивши, як біжать охоплені жахом юрби людей, кидалися бігти й собі тим самим збільшуючи й поширюючи загальний переполох.